замаскованим диким виноградом і уквітченим геометрично підстриженими кущами. Перед входом в цю святає святих стояла будка, за скляним віконцем якої виднів силует в рудій уніформі. Таксист запитально глянув на мене, мовляв, чи є в мене дозвіл їхати далі. З будки до нас вийшов охоронець, на ходу одягаючи на лису голову кашкет. Відпустивши авто, я попрямував на зустріч. «Я вас слухаю, містере», – поважно промовив охоронець. «Мені потрібно до помешкання містера Маклейна», – сказав я, роблячи крок до брами. Охоронець зробив крок у той самий бік. «Вас запрошували?» – незворушним тоном запитав він. «Так», – незворушно збрехав я. «Ходім-то зі мною», – сказав охоронець. «Я маю це з'ясувати». Він кивнув на свою будку, запрошуючи мене підійти до віконця. Я стину плечима. Не битися ж з ним. Почекав, доки він зайде на свій пост. «Будь ласка, назвіться», – попросив охоронець, виглядаючи з віконця. «Я назвався». Охоронець розгорнув перед своїм носом велику, я б сказав, амбарну книгу і почав водити по ній грубезним пальцем. Переглянувши у такий спосіб кілька сторінок, він з переможним виглядом поглянув на мене. «А вас немає в списку. Ані на сьогодні, ані на вчора, ані на завтра». «Охоронці, вони і в Африці охоронці», – подумки посміхнувся я. «Погано шукаєте». Вся ця процедура і вигляд респектабельної зони здійняла в мені маленьку хвильку злості до того, що я ненавидів цією душею, умовностей і розкоші. «Цікаво», – подумав я, – «а чи замовляють вони на свої вілли піцу Луї Тринадцятий?» «Зачекайте!» – охоронець щільно зачинив віконце – Взявся за телефонну слухавку і, набираючи номер, підвівся зі стільця, ніби телефонував президенту. Я відійшов, закурив, уявляючи, що може відбутися на тому кінці дроту, коли вони почують моє ім'я. Бачив, як охоронець кілька разів кивнув невидимому співбесіднику і поклав слухавку. Відсунув рамку віконця і спокійно сказав – Зараз до вас вийдуть. Отже, ніхто не збирався падати мені на груди і запрошувати на заборонену для смертних територію. Я сів на бордюр, струшуючи попіл на нічні фіалки. Уявлення про те, як місіс Маклейн виходить або краще виїжджає з цієї брами за покупками і веде невумушені балачки з цим охоронцем – додала до мого нинішнього стану певну дозу роздратування. Подумав, що коли вона вийде, у мене не буде сил стримати його, і я висловлю те, що давно вже було поховане на дні тієї клятої шафи. Чи не краще було б з'ясувати все одразу, а не тікати від за очі того нещасливого для нас обох дня? Запитаю – як вона могла так вчинити зі мною, з матір'ю, з усім тим, що мало би бути потім, з нашим життям, привабливість якого я, каюсь, тоді так мало усвідомлював. Сухо і спокійно я поясню їй помилку і, взявши за руку як неслухняну дитину, поведу до Єлизавети. Нехай розбираються. Мавр свою справу зробив. Утім, не омену увагою і того крадія, етнографа-мистецтвознавця, який, певно, побіжить слідом, підтягуючи свої піжамні штанцята. Може, скажу, що його любовна пісенька відспівана, і він відповідатиме за неї по всій суворості закону. Якщо чесно, я не знав, що вчиню. І тому, Струшував і струшував попіл на ніжні лілові голівки квітів, які попри зневагу продовжували шалено дурманити мою голову задушливим ароматом. Нарешті за брамою почувся шурхіт гравію. Я не спішив підвести очі. Все в мені закрижаніло. Хоча дарма я хвилювався. До мене наближався якийсь молодик, на ходу застібаючи гудзики за великого клубного піджака. Попри цей респектабельний строй, на його ногах були шльопанці, взуті на босу ногу, і брюки-капрі з сивими залисаними довкола кишень. Я повільно підвівся, дивуючись, що картинка моєї уяви про містера Маклейна не збігається з реальним зображенням. Чолов'як зупинився, прискіпливо оглядаючи мене. Попри зневагу, яку він намагався зобразити на своєму круглому обличчі, обрамленому довгим кучерявим волоссям, у всій постаті проступало щось другорядне, якась непевність. «Я вас слухаю», – вимовив молодик, проводячи рукою по застіпці піджака. «Ви Джошуа Маклеїн?» – із сумнівом запитав я. «Так, це я», – підтвердив молодик і знову перевірив, чи добре застібнути його піджак. Я всміхнувся, стрільнув недопалком в носак його лівого шльопанця, з якого стирчали нестрижені і досить брудні нігті. «Бред Піт! Приємно познайомитись», – промовив я досить серйозно – Чемно вклонився і додав, «А зараз підійде Анджеліна Джолі. Вона саме відлучилася купити для нашої вечірки пакетик мівіни. Ви любите мівіну?» Молодик закліпав очима і досить недоречно шмигнув носом. А я воздав хвалу Тоніно Бенеквісто з його сагою, в якій той виклав теорію нестандартних рішень. Чим абсурдніше пояснення – тим краще клюють на нього ті, кого тобі необхідно збити з пантелику. Отже, молодик з цікавістю зиркнув за мою спину в очікуванні, чи не маячить за нею постать Анжеліни Джолі. Я повільно, надто повільно для тієї люті, котра вже бояла в мені на повну котушку, розвернувся і різко... Надто різко наніс удар правою в його розгублену пику. За мить ми вже каталися по клумбі, здіймаючи над собою феєрверки вирваних з корінням нічних фіалок. А ще за якийсь час.